Андре Моруа. Коричнева магія. Наприкінці минулого століття, сказав містер Тіклмен, у місті Понделуар стало звичним ходити до саду ратоші на концерти муніципальної філармонії. І тепер філармонія виступає, як і раніше, завжди в неділю, але сад порожній. Майже кожен серед промисловців, торговців і службовців має власний автомобіль. Великий чи малий, і літні вечори вони проводять у селі. Що ж до робітників, то здебільшого кожен з них має свій радіоприймач. І не виходячи з дому, може слухати концерти з Парижа чи Лозани. Лише деякі старожили залишилися вірними старій традиції, яка нагадує їм про минулі радощі. Скільки юнаків і дівчат – 40 років тому святкували свої заручини в цьому саду, на алеях під каштанами. А тим часом їхні батьки побалажливі до молодих, повільно йшли за 30 метрів, і мідні труби муніципального оркестру порушували тишу вечора гучним виконанням. Раз на тиждень ця алея зітхань, назвемо її так, ставала в сентиментальному житті Пон де Луар, Тим, чим була стежка благодійників у Парижі. Ліхтарів не було, сутінки пробуджували мужність у боягузах, аромат жасмину широко розлітався в повітрі. І як цікаво було, зустрічаючи закохані пари, щоразу заново спостерігати за їхніми сварками, їхнім зближенням і нарешті їхньою готовністю стати чоловіком і дружиною. Мабуть, найстаріші мешканці Понделуар досі пам'ятають черневий вечір 1890 року, коли вони побачили полковника Дюрука, який раптом з'явився в саду, ратоші з дружиною та дочкою, в супроводі красивого мулата. Після виходу у відставку полковник Дюрук взяв на себе управління справами промислового клубу, що дуже тішило його членів. Оскільки попередній керівник був лише капітаном. Мушу сказати вам, що Пенделар пишався своїм клубом, заснованим за часів Луї Філіпа групою промисловців, які любили літературу та мистецтво. Лектори з Парижа читали там лекції. Вони там організовували концерти, бали та карткові ігри. Одного разу двоє постійних членів мало не бились на дуелі, і запропонована полковником процедура дуелі була взірцем компетентності та романтики. Після кількох місяців спостереження найзговірливіші дами Понделюар взяли мадмозель Дюрюк під свій захист, і надзвичайна краса молодої дівчини збила зі сліду не одного юнака. Тоді й говорили, що Бланш-Дюрюк, якби тільки захотіла, могла б вийти заміж за одного із найбагатших сукнярів у цій місцевості. І треба знати вузьку кастову систему, яка вкоренилася в цих місцевостях у XIX столітті, щоб зрозуміти деякі соціальні зміни, про які свідчили такі чутки. Однак час минав, а багаті її не поспішали – у 1890 році Бланш-Дюрук виповнилось 26 років. І хоча вона ще і була красунею, її майбутнє вже не здавалось таким світлим, досвідченим дамам. Того вечора родина Пондалор прогулювалась алеєю зітхань. Марно намагалась підійти до Дюруків та їхнього супутника – Бланч йшла поруч із Мулатом трохи попереду батьків. Полковник у вишуканій вовняній курці зі стрічкою ордена у петлиці шанобливо підняв соломнього капелюха, зустрічаючи місцевого джентльмена. І на привітання «Добрий вечір», – шановний полковнику відповів, не зупиняючись. «Добрий вечір, пане Ерпен!» «Добрий вечір, пане Пельто!» Більшість мешканців стверджувала, що полковник Дюрюк, коли служив в Африці, мав під своїм командуванням тубільців. Можливо, невідомий чоловік був вигнаним вождем, а може навіть сином мавританського короля. Треба визнати, що його постать була справді королівською. Він на цілу голову височив над іншими і дивився на всіх сміливими лютими очима. Але всі ці припущення довелося відкинути, коли наступного дня в клубі полковник рекомендував свого мулата членам комітету Панове, я взяв на себе сміливість привезти сюди Еркюля Дюряка, мого двоюрідного брата. У світлі цей чоловік справляв сильне враження, його волосся завите щипцями, немало природних кучерів і блищало свиною. Хоча сам він був ще молодий. Риси обличчя були гарні, але широкі ніздрі надавали його обличчю надмірної зарозумілості. Власники Понделуар несміливо привітали гостя, і Шатен болісно потиснув їм руки. Один із них пан Раміліс, якщо мені не зраджує пам'ять. Відвів полковника в куток і попросив його дати деякі пояснення. «Все дуже просто», – почав полковник. «Це сталося давно». Один Жан Дюрюк, двоюрідний брат мого батька, наживши статку в молодості, поїхав до Судану шукати щастя. Він вирощував бавовну, збирав каучук і неймовірно раз багатів. «Мої друзі повернулися з Африки, часто запитували мене. «Ви родич магната Дюрека?» У Жана був син від Тубільки». Цей самий Еркюль. Жан упізнав його і дав йому освіту у французькій школі. Минулого року батько помер, залишивши єдиному сину колосальну спадщину. Хлопець, який стоїть перед вами, якому ще немає сорока років, має у своєму володінні стільки землі та лісу, що там помістилися б кілька французьких департаментів. У нього найщиріші плани. Він вірить, що настане час, коли наші колонії зможуть витіснити Сполучені Штати їхньою бавовною, а Малаю і їхнім каучуком. Але в цих питаннях, панове, ви кращі судді та експерти, ніж я. Геркулес буде дуже радий вашій пораді. Промисловці Понделуар оточили красення мулата і засипали його діловими питаннями. Він розумно та впевнено відповідав гарною французькою мовою. З того вечора в деяких учасників зустрічі прокинувся інтерес до його плантацій. Невдовзі все місто говорило лише про бавовну та каучук. Я сам тоді ще дуже молодий лікар пам'ятаю, як носив у кишені маленьку голочку, яку мені подарував один суданець, і кидав її по квартирах своїх клієнтів як м'ячик. Повторюючи, ось воно майбутнє. Кажуть, що нотаріус Пельто підготував статус нормативного Бавовняно-Каучукового товариства. І, можливо, пан Ахіль Кене погодився б очолити адміністративну раду. Але остання чутка не відповідала дійсності, оскільки пан Ахіль не мав великої довіри до цієї справи. Тим не менше, Бавовняно-Каучукова компанія була заснована. І необхідний капітал був зібраний на місці. Кілька місяців Мулад подорожував, туди-сюди між Парижем і Понделуар, насолоджуючись розкішним життям, обсипаючи подарунками господин будинків, де його приймали. У жовтні він купив замок Клеріс-Сюн-Етон. І тоді всюди заговорили, що він збирається одружитись зі своєю кузиною. Громадська думка не схвалювала цей намір. Не може бути, що новини, зібрані знаттю про Еркюля Дюрака і особливо про його батька, були добрими. Ніхто не заперечував, що Мулат був дуже багатим, а Бланш – бідною дівчиною. І все ж цього було достатньо, щоб полковник погодився пожертвувати своєю дочкою. У Пон думали інакше. Але ж вони не знали, що Бланш не виявляла жодної злої волі до свого родича Мулата. І що її батьки не особливо прагнули збагатитися чи примусити її до цього. Навпаки, вона сама організувала шлюб за взаємною згодою і якому швидше. Кажуть, що коли Еркю Дюряк оселився в Клері, Бланш та її мати залишилися там на досить довгий час. Наглядаючи за роботою та оздобленням замку, так поводяться господині. Обурення було загальним, і кілька юнаків, закоханих у бланш, у гніві відвернулись від полковника. І якби вони могли побачити, як мені колись доводилось бачити, з якою пристрастю бланш дивилася в темне обличчя свого оттелло. Або ще краще, якби вони побачили, Захоплення дівчини, коли сидячи на березі Луари, вона милувалась бронзовим тілом свого справді цікавого родича, що відбилося в воді, вони б одразу охололи. Весіля відбулося в каплиці Клари, пишного весіля в них не було. Молоді поїхали до Судану, бо Еркіль Дюрюк хотів оглянути там свої плантації. Полковник, якому зять залишив пенсію, звільнився зі служби в промисловому клубі, та переїхав на батьківщину дружини поблизу Ермтьєра. Коли молоді Дюрюк повернулись, кілька людей, зокрема нотаріус Пельто, запросив їх на вечерю. Ну, і як там справи? запитав я нотаріуса. На мою думку, відповів: він, вони кохають одне одного. І все ж. Якби я був нею, я б не був спокійним. У цьому чоловіку є щось дике, попри всі його культурні манери. Він розповідав про свій бізнес?» – запитав я. «Цілком природно, оскільки я сам вклав невелику суму грошей у бавовніну гумову компанію. Ну, звісно ж, але вже набагато гірше, ніж я спочатку думав. Боюся, що через деякий час на нас чекає розчарування». Є рахунки, яких я просто не розумію. Тож до кінця ніхто не розумів діяльності Геркулеса Дюряка. Три факти безперечні. Акціонери не отримали жодного пені прибутку. Товариство, переживши кілька важких років, збанкрутувало. А сам Геркулес залишився зі своїм багатством. Це нечисленне поєднання відчужило від мулата всіх, хто колись добре до нього ставився. Геркулес і Бланш замкнулися у своєму замку і нікуди не виходили. Через чотири чи п'ять років після їхнього одруження, я точно і не пам'ятаю, мене вперше запросили до Клер. Бланш-Дюрюк дивним чином змінилась. Ця прекрасна жінка, яка була для мене втіленням сили та витривалості, сильно схутла. Вона стала нервовою, її фламандський рум'янець зник, Очі запали та пекли. Я не міг знайти жодних ознак туберкульозу чи будь-якої іншої хвороби. Не було жодних ознак органічного розладу. Але фізичні причини цієї зміни було неважко визначити. Її чоловік, людина ненаситної пожадливості та, за всіма даними, людина поганого та лютого характеру, дуже її виснажив. Вона кілька разів була вагітна, але це закінчувалось недобре. А потім прийшли душевні страждання. Відтоді, як Бланш почала втрачати свою чарівність, він був їй невірний. Спочатку, коли дірук залицявся до сільських дівчат, Бланш вдавала, що не бачить цього. Сподівалася, що коли вона оговтається і поверне свою красу, вона так поверне собі чоловіка. Потім він почав залицятись до молодої жінки з Понделуар, Матильди Фрамон, вдови архітектора. Я добре знав її, вона була чесною жінкою, але Еркюль Дюряк був надокучливий, як ганчірка. Бланш постійно розпитувала мене про свою суперницю, гірко плакала та скаржилась. Я прописав їй нешкідливі каплі, щоб заспокоїтись. Так минуло ще два роки. Одного вечора, в січні 1897 року слуга приїхав з Кларі на велосипеді, подзвонив у мої двері та попросив мене якомога швидше поїхати до замку. Пані дуже хвора, сказав він. Скільки я не запитував, він нічого мені не пояснив. Сказав, що не знає, що господар розбудив його, наказав мене знайти, і це було все. Я приїхав у кареті та знайшов свою клієнтку розпластаною на ліжку. Її серце не билось. Бланш померла дві години тому, і я не міг пригадати жодних симптомів, більш-менш серйозних, які я спостерігав у неї досі, щоб пояснити раптову смерть такої молодої жінки. І природно, без особливої впевненості почав розпитувати її чоловіка – Чий спокій і самовладання справили на мене велике враження «Скажіть мені, що тут сталося?» «Я і сам не розумію лікарю» Увечері Бланш, як завжди, пішла до ваної кімнати Перед сном вона завжди довго розчісив волосся Вона не повернулась, але спочатку я не звернув на це уваги І лише через годину, стурбований, постукав до неї І відповіді не було і я зайшов. Вона сиділа непритомна з розпущеним волоссям. Поруч із нею на підлозі лежав гребінець. Якби не спинка стільця, вона б теж упала. Ти кажеш, без свідомості, то ж вона тоді ще не була мертва? Мабуть, так воно і було, бо вона так і не прийшла до тями. Але я тоді цього не знав, я відніс її до спальні, а вона не рухалась. Скажіть, а чи не ставало їй гірше за останні дні? Ні, лікарю, навпаки, вчора за вечерею вона була ще веселішою. Як ви думаєте, вона вживала отруту чи наркотики? Чи могла вона щось подібне прийняти? Ні, ні в якому разі, лікарю, тільки з мого дозволу. Я ретельно оглянув спальню та туалетну кімнату і не знайшов ні пляшечки, ні тюбіка, жодного предмета, який би викликав підозру. Ліки, що зберігалися у білій шавці, всі були виписані мною. Я оглянув тіло, жодної подряпини, жодного синця, жодної травми, і я прийняв рішення. «Пане Дюрюк», – гірко сказав я. «Це дуже сумно, але я не можу видати вам довідку без огляду. Якби я це зробив, у мене були б серйозні проблеми з боку органів цивільного нагляду. Труп треба розтинати за участю судово-медичного лікаря». «Так, так, це необхідно», – відповів він. «Я і сам хочу все з'ясувати». Ростен дав негативні результати. Серце жінки не було уражене, слідів закупорки судин чи кровопролиття не виявлено. Ознак природної смерті не виявлено. З іншого боку, слідів отрути у нутрущах ран не виявлено. А отже, і підстав для визнання смерті – насильницькою. Висновок експертів був одноголосним. Причиною смерті стала серцева недостатність, що могло б задовільнити закон. Але не вкладалося в розумні підстави. Похорон був урочистим, полковник прибув старий, згорблений і приголомшений горем. Він прихильно поставився до свого зятя, а його присутність змусила жителів Понделуар чемно ставитись до Арклюря Дюряка. Ніхто б не повірив, що після такої драми мадам Фрамон вийде заміж за дюрака, я навіть сподівався що вона взагалі перестане з ним зустрічатись. Бо я і сам був глибоко закоханий у Матильду Фрамон. Не можна сказати, що вона була красунею. У її обличчі було щось схематичне. Ніс і підборіддя утворювали два однакові трикутники, намальовані дуже правильно. Але глузливі очі та руде волосся підкреслювало білизну обличчя, від якого вона випромінювала теплоту та ніжність душі. Зовсім молода вдова архітектора Фрамона, будівельника фабрики Кене. Вона зробила свій дім раєм для холостяків і особливо для тих, хто, як і я, любив музику. Бачачи, що вона не розірвала дружбу з Мулатом, я спробував без жодних конкретних звинувачень, оскільки не мав належних фактів, переконати її. А вона посміхнулася і сказала – «Нічого з цього не вийде, шановний лікарю. Розум підказує мені, що ви маєте рацію, але...» «Але що? Тебе зачарували?» «Ви маєте рацію, лікарю. Тут є якась магія». Через рік після смерті Бланш вона стала, незважаючи на палкі протести своїх друзів, другою господиною замку Клері. Засудив її рішення Нову родичку Дюрюк не визнавало суспільства І ми втратили чудову господиню дому Мулат, який затаїв на мене образу за мою ворожість до нього Заборонив своїй дружині користуватися моїми медичними послугами Я перестав їх відвідувати Від слух ми знали, що вони жили довго і щасливо Подружжя час від часу разом переїжджало до Парижа Дюрюк організував невелику концерну фабрику поблизу свого будинку і займався цим. Через кілька місяців про них забули. У 1901 році, відкривши руанську газету, я прочитав під заголовком «Збіг чи злочин? Статтю про смерть бідної Матильди». Обставини дивовижно нагадували те, що я колись сам бачив. Лікар – викликаний вночі. Це був мій колега Фуре. Знайшов покійно як і я, розпластаною на ліжку з розпущеним волоссям. Слідів насильства не було, ні побоїв, ні симптомів отруєння. І хоча я мав образу на цього Фуре, мій колега не відрізнявся чесністю. Я все ж таки встановив із ним зв'язок, і ми разом поїхали в Авре до державного прокурора щоб звернути й увагу на незвичайну схожість смертей двох жінок. Він повністю погодився з нами, доручив одному з найкращих судово-медичних експертів, який спеціально приїхав з Парижа розкрити труп і наказав тримати дюрека під наглядом, допоки справа не буде вирішена. Мулат виглядав сумним, але не хвилювався. Друга анатомія, як і перша, була негативною. Ніколи у своїй практиці, – сказав нам спеціаліст, – я не стикався з похмурішим фактом. Миш'як – ні. Алкалоїди – ні. Є отрути, які не залишають слідів? Так, звичайно, але це треба ще довести. Їх важко купити, особливо для нього. Будь-який фармацевт, який би його побачив, відразу би його задав ми розіслали його портрет і характеристики до всіх навколишніх аптек і навіть до Парижа. Він не ходив до жодної з них, окрім своїх звичайних покупок. Хіба він не міг привезти з Африки місцевої отрути? Можливо, але всі різновиди їхньої отрути залишають чіткий слід. І я вам повторюю, жоден із внутрішніх органів не був пошкоджений А хіба неможливо, щоб цей Юрюк Мав здатність довести свою жертву До небезпечних форм самознищення Здається, я читав про тубільців Що деякі з них помирають Змушуючи свої серця Зупинитися з волі Важко повірити Але, як каже Гамлет Є ще щось під небом Все можливо, шановний колего але потрібні докази і ще більше доказів. А якщо їх немає, злочинця треба звільнити. Злочинець? Отже, ви вважаєте його винним? Я ні на мить не сумніваюсь. Збігу однакових загадкових смертей не існує і не може бути. У будь-якому разі математична ймовірність такого збігу настільки мала, що її можна прирівняти до нуля. «А хіба ваші висновки є недостатнім доказом?» «Для вас і для мене так, можливо. Але я не уявляю, що присяжні могли винести вирок, ґрунтуючись лише на правдоподібних порушеннях». «Ні, якщо розслідування не дасть нічого більш вагомого, нам доведеться виправдати цього дюрака». Так воно і сталося. Дюрак повернувся до замку Клері, але всі його слуги розбіглись. Я думав, що після такої загальної ганьби він кудись поїде. Але нічого подібного. Він тримався свого. Парк здичавів. Липові альтанки, залишені без догляду, так розрослись, що затьмарили будинок. Минуло кілька років. І ось одного дня Понделуар з обуренням дізнався, що Дюряк одружився втретє в Парижі. Та що в замку Клері з'явилася нова коханка Ця історія вже починала нагадувати пригоди синій бороди І хтось у нашому колі із твердою впевненістю передбачав неминучу смерть недбайливої жінки Хто вона була? Звідки вона взялася? Де він її підібрав? Цього так і не дізнались Молода дівчина, її звали Долорес Декеведо але, незважаючи на ім'я, вона була француженкою і, принаймні, розмовляла французькою без акценту. І хоча я її зустрів набагато пізніше, коли вона вже була дорослою жінкою, мушу сказати, що рідко бачив більш граційну жінку. Чисте, правильне обличчя, гладке чорне волосся, високі, круглі брови, владний і спокійний погляд. Цей дюрук хоч і був великим негідником – Знав, як цінувати жіночу красу. Я нічого не можу вам розповісти про спільне життя Дюрика із дружиною від третього шлюбу. Будь-яке спілкування між духовенством та Понделуаром було перервано. Ніхто туди не їздив і звідти не приїжджав. З 1902 по 1907 над цим віддаленим кутком висіла завіса мовчання та ворожнечі. І ось. У жовтні 1907 року розігрався останній акції дивної драми. Долорес померла? Не могла цього витримати Елен Детьяж? Ні, пані. Дюрака знайшли мертвим у його спальні. І я не помилився. Еркюль Дюрюк, а не його дружина. Дюрюк, що розтягнувся на килимі перед ліжком, вже не дихав коли мого молодого колегу Херона негайно викликали доклер на допомогу. Окрім того, що це був чоловічий труп, усі інші обставини майже збігалися з двома попередніми інцидентами. Смерть здорової людини без видумої причини. Можливим виконавцем двох злочинів цього разу став сам потерпілий. Європрокуратура провела розслідування як формальність, яке, звісно, нічого нового не дало. Однак, із роздартуванням, сказав мені прокурор, якщо вона його вбила, то він на це заслуговував. Тут, мабуть, була законна самооборона. Я довго її допитував, вона могла б задати багато жахливих фактів, але так і не видала таємницю. Третя мадам Дюрюк успадкувала все майно свого чоловіка, всі його мільйони. Проживши кілька років сама, вона потім вийшла заміж за Маркіза Бонюаля. Та переїхала у департамент Крос. Замок, у якому жили три дружина Мулата, оповитий поганою славою, був порожній. Ніхто не хотів його купувати. Я відвідав його минулого року. Плющ та дикий виноград вкривали його стіни та вікна. Гілки липи розбивали кольорові вітражі каплиці. Стежки заросли травою та зливалися з навколишнім лугом. Це був, можна так сказати... Замок сплячої красуні в зачарованому лісі. «Але ж ви, пані, народилися в Понделуар», – звернувся лікар до Єлен Деттєж. «І ви, мабуть, добре знаєте замок Клері Сюн-Етон». «Так, я бачила це, коли була дитиною у хащах дерев», – сказала Єлен із посмішкою. «Прокляте місце! Ми, діти, боялись туди ходити. Я не знаю, чому». «Дозвольте запитати», – звернувся романіст Бертран Шмід, – «у чому ж тут секрет? Як ви пояснюєте всі ці дивні факти? Ви ж не вірите в збіги чи не так?» «Звісно ж, я не вірю. Я впевнений, що тут було три вбивства. Але цікаво, як це було зроблено. Гадаю її якась тубільна таємниця, привезена дюряком з Африки». Подібна до смертельного укусу і як кінчик меча досягає серця через нервовий центр. Можливо, ви читали у фабра опис комах, які своїм жалом проколюють центральний нерв жертви, позбавленої захисного щита, і паралізують його. У кістковому мозку людини є нерви та точки, що контролюють дихання, як до них дістатись, мабуть, голкою? Але тут, звичайно, потрібна виняткова спритність, глибоке знання анатомії. Деякі первісні племена можуть мати інстинктивні знання, як комахи. Спробуй розібратись. Але ж голка залишає сліди, чи не так? А як їх можна виявити, коли голка дуже тонка? І хто їх тоді спеціально шукав? Хіба тебе не вражає той факт? щоби від дружини дюряка розчісували волосся перед смертю. Тут мимовільний висновок напрошується, що він сам узяв на себе право розчісувати їм волосся вночі, та скориставшись моментом, коли вони сидять до нього спиною, схилили голову. Можливо, але він теж мертвий. Коли пройшов час і він закохався в Долорес, він міг сам Забутись і розказати їй свою таємницю Знаючи цей метод і боячись, що він, можливо, колись її вб'є Або фізично рознівивши чоловіка, вона врешті-решт убила його першою. Історія виняткова, але правдоподібна, сказав Бертран Шмід Після паузи він запитав Ну, а як почувається Маркіз де Боасарі? Він досі живий і почувається добре. Андре Моруа «Коричнева магія»